І знайома бентега вливається в душу. Звідкись із сонячних глибин почувся свист крил. І над старим гніздом закружляли довгожданні птахи. Високими тонкими ногами вчепились у гребінь даху, шумом помахали крилами і як вкопані стали в гнізді. Витягуючи довгі тонкі шиї, озирали двір. То одним, то другим, блискучим чорним оком, видивлялись у чоловіка в білому. Упізнали в ньому свого господаря і від задоволення, що все на місці, що все, як і колись, скинули до гори голівки і по черзі послали в небо свій радісний клекіт. Соловій помахав їм рукою і пішов до хати. Справді, бо все добре, все гаразд, все, як і з правіку. Бо коли священні птахи, охоронці твого роду, поселяються на твоїй оселі, то вірний знак, що старі боги не зрікаються тебе що діва доля не забуде твоїх кревних, і що нитки життя, виткані рожаницями для твоїх дітей, онуків і правнуків, і далі вестимуть їх по землі, аби тільки нащадки не випускали з рук чепіг, неводів та сокири. Шкода тільки, що ніхто не знає наперед, у кого яка та нитка, у кого шовку, у кого зльонуч з грубої конопляної куделі. Втім, його роду завжди сукалась найпростіша найміцніша нитка з конопель. Мало кому доля й рожаниці вділяли шовкової чи навіть ляної пряжі. Соловії зроду віку оратаї, рибарі, теслі, а коли треба, то й кожум'яки чи бондарі, не кажучи вже про те, що й добрі вої. Бо хто ж здатен найліпше захистити свій рід і свою землю, як не той, хто тяжкою працею, крутими мозолями вміє творити, множити багатство» вирощувати хліб, доглядати худобу, плекати дітей. Через тий знає справжній смак сухої перепечі, чи пряжма, уміє винести на своїх плечах тягар воєнних походів, пекельність смертельних січ. Війна – найтяжча робота, яку боги вділили людям, щоб випробовувати і їхню силу, і їхню відвагу, і їхню честь. І подумав Соловій про свого бусла, про те, як складалася його доля. Коби не ті походи на хозар, ніхто бі не віддав, що буслове життя сука не шовкової нитки. Проявив себе там, а згодом вже й на Ромеїв, і з князем молодим ходив, як воєвода. А зараз, коли геть зістарився Ольма, воєвода бусл вивищився над усіма. Має вірне око, хоча й одне. Друге хозари під царкелом витягли. Має дужу руку, став найпершим радцем тура. Можна б старому Соловію порадіти з того, але ж Бусла немов би хтось підмінив. Став загонистим, гордовитим, драківливим. Годується зі столу самого князя, божвоєвода Бусл Кривоокий, дід-переємця київського столу князя Оскольда. Відтоді, як повернувся з Цареграда, так і застряв біля молодого князя. В'ються до нього челядниці, холопки, болярични, наложниці князові, Сліплять своєю красою та пошанівком. І прикипів бусу воєвода до гори і до її звичаїв. Забув за рідне вогнище, за своїх синів, Гордослава та Істока. То вже йонуків йому народили, а тепер бусли невдовзі ще принесуть їм нащадків. Та найбільше соловію шкода гніви. Ходить, як мара, каже, пороблено йому. Треба кладе усім богам і всім духам добрим. Чорні гнівені брови почорніли ще більше, обличчям зморщилась, тільки ніс терчить зюбато на ньому. Та очі, великі, сірі в чорних обідках густих коротких вій, стережуть його. Никай тінню за буслом, а він клятий гримить і зійди відьму, пощо ходиш за мною. Соловій мовчки дивився на все те з висоти своїх літ. Знав, що доброгніва не дочекається вже свого мужа. Хіба що ось лелеки принесуть якусь несподіванку. Лелечиха висиджувала у гнізді пташенят. Лелека ж метався по болотах, видзьобував молоденьких жабок і гадючок і приносив їх лелечисі. Та митю ковтала їх і знову нерухомо сиділа в гнізді, чекала нащадків. Нарешті шкаралупи проклюнулись і вивалились на волю голошиї, довгоногі, незграбні лелеченята. Двоє. А третє, як глянула Лелечиха, на місці зомліла. як зиркнув, лелека, зірвався, мов ошпарений увись, вись, шиїй, коротконогий пуцвіринок з широким пласким дзьобиком. Каченята, й годі, підкидьок, чужак. І оце вилупилось під білими крилами його лагідної Лелечихи. Лелечиха здивовано пританцьовувала наставляла то одне, то друге око на того вилупка, не знала, що робити, викинути чи годувати. Каченя тяглося до неї своїм дзьобиком, широко роззявляло його. Леченя та списком просили їсти й собі. «Як відмовити живій душі, що вилупилась під твоїм крилом, хоч воно й потворене, сусвітнє?» Лечиха змахнула крильми, полетіла на болото, в пошуках поживи для своїх вилупків – Леле, кажу, розпачі забився високо в небо. В його пам'яті проносились моря й степи, які вони разом з Лелечихою долали вирією, пригадував спрагу і утому в крилах, яких зазнали, коли летіли до свого гнізда, оживали в очах весняні зорі дзвінки й дзвінкий клекіт їхнього кохання, млісне очікування нащадків і невтомне брьохання в болотах, вдобування найсмачнішої їжі і для лелечихи. І ось вилупився чужак. Чорна зрада чиїлась її клекоті в її чорних очицях. Левека останній закинув на спину голову, останній відчайно затуркотів, тоді склав крила і каменем упав на землю. Дід Соловій почув, як щось глухо гупнуло під вікном. Покинув на столі шило, лагодив онучкам, чи вже правнукам, по стільці, вийшов з хати, ступив на ганок і завмер. Перед ним лежав незворушно лелека. В кутиках заплющених очей біля вушок і дзьоба загусла кров. Крила були складені уздовж тіла, ноги витягнуті. Соловій підняв птаха, обернув, оглянув. Шукав ознак життя. Лелека ще був теплий, але вже мертвий. Тяжким каменем на душу соловія упало передчуття біди. Боги давали йому певний знак. Щастя мало Зрадити його роду. Важко поніс лелеко на огород, вирив глибоку яму, засипав землею, занімів. Звідки ж з якої дороги суне біда на його вогнище? Може, зі степу, а може, від княжої гори? Чи щось із славиною скоїлось там у полоні? Нікому не сказав про той знак зради богів. Та хіба обережешся від людського ока? Хтось бачив, як лелека падав каменем з високості. Хтось чув його останній зойк. Усі бачили в лелечиному гнізді оту лелечиху. Незабаром поруч неї піднялися на ноги, змахували крильцями, витягували довгі шиї з гнізда, оглядали світ її осиротілі діти. Тягло свого широкого плаского дзьобика і чорне качення. А лелечиха все носила та носила в гніздо жабенят і гадючок, відгодовувала своїх дітей і чужого підкидька – Ніби нічого й не трапилось. Ніби й не знала про загибель своєї пари. Товклася від зорі до зорі біля своїх вічно голодних дитинят. Нікого не обділяла увагою. Нарешті настав день, коли її пташенята, уже великі червононогі лелеки, змахнули крилами і пролетіли над Соловієвим обійстям. Раз і вдруге. За ними змахнула прудкими чорними крильцями і важка свійська качечка. Змахнула – Випорхнула з гнізда, звелилась на стріху І покотилась на землю Не всім, бо хто має крила Судилось дійматися в небо А молоді лелеки опустились на дах Повідкидали голови на спини заклекотали свою одвічну пісню життя Соловій полегшено зітхнув Обійде стороною рід біда Хоч і загинув один птах Двоє інших виросло Повернуться навесні до свого рідного гнізда Приклав долоню до чола Постерігав, як буслята кружляли над його подвір'ям, набирали все більше і більше висоти, доки нарешті зникли з очей. Раптом відчув тривожний шурхіт і посвист над собою. З високості прямо на його хату летіло біло-червона грудка. Не встиг збагнути, що це було, як на дах прямо у гніздо грудкою впала буслиха і не стрипинулась. Виросла дітей, дала силу їхнім крилам, та жити далі без вини винуватої уже не могла. Молоді лелеки спускалися з-під по поволі, робили великі кола, завмирали на мить на місці, мов би, світом і собою, потім опускалися все нижче і нижче, ось уже зовсім над гніздом, і враз, як ошпарені, змитнулись вись, наткнулись на мертве тіло матері. Летіли, перевертаючись у повітрі, Ніби не трапляли на якісь перепони, летіли невідькуди і вже не повернулись. Соловій сидів на колоді біля воріт, зажурено споглядав ледечу біду і думав про майбуття своїх нащадків. За тривожними роздумами не спостеріг, як хтось став біля нього, чия стінь лягла на його обличчя. Він підняв важкі повіки. Це була доброгніва, у святковій білій сороці, в шовковому білому убрусі поверх якого срібний обруч з химерними начільниками. В руках тримала вузлик. «Благослови, отець!» тихо сказала і опустила очі додолу. «Піду на оболонську леваду, до берегинь. Попрошу за бусла». «Проси, жона, проси!» Сказав. А знав, що все те даремно. Помилився колись, нарігши свого первінця буслом, видався нікчемним душею і серцем. Коли був би буслом, то ніс би свою честь і честь свого роду в чистоті. І не нарікали б нині простолюдиний родаки його. Кривоок гірше лютого звіра став, кривоок воєвода три шкури з чорнолюддя. Кривоок, тільки й чути нарікання на кривоока, і ніхто вже давно не називає його буслом. Люди дібенавмисне бережуть те святе ім'я в чистоті, бо вірять у чистоту любові, у вірність своєму вогнищу у заповіді пращурів. Гніва притиснула до грудей тремтячими руками вузлик і подалася з двору. Чи бачила вона мертву лелечих у соловій не знав, але знав напевне, що там, на леваді, де щільними рядами стоять плакучі верби, гніва знайде полегшу для своєї страдницької душі. Поговорить з берегинями, обдарує їх пиріжками, і легше їй стане, бо надія вселиться в серце, ще одна надія. Без неї хіба здатна людина вистояти проти жури зла й наруги, без надії, як і без любові, немає життя. Соловій знову звів до неба свої глибокі сиві очі. Ні, не вертається назад лелеке бусле. Боги зрадили його рід, і знає про це тільки він. Херсонецький стратег Петрона Каматіра нарешті чув себе знову на високій хвилі. Після того, як він найближчий, підручний, покійного імператора Феофіла побудував хозарам фортецю проти русів полян Саркел, за нього не би забули. Брат його старший Варда міцно вхопив державне кермо і нікого й близько не підпускав до трону, навіть свою сестру Феодору. Особливо пильно стежив за ним. Добре, що Петро насидів у Таврії і до Константинополя не поривався».